gan de goiseán berrío y, grande y grande goisean, goisean, be río. Be río. Agur, igandegoizean berrion saioaren entzule guztioi. Gabon zorionak guztioi. Gabonaldiko domeka honetako evangelioa komentatuko deutzuet. Lagungarri izan da izuela nahi zango neuke. Baina ulertzeko ez, eze, baita bizitzaratzeko ere. Evangelioa ez data barrion... Bizitzaratzen espada. Abenduaren hogeta sortzilez, errubako metxu martiriak ospatu behar bazan ere, domeka izanik Nazareteko Familia Santua ospatzen dau liturgiak eta horren inguruan egingo dugu gaurko evangelioaren iruzkina. Ona hemen, gabonaldiko lehenengo domeka A ereduko evangelioa. Mateoren ebagile jotek hartuta dago, eta honela dino, bigarren atalean, amairuta mabost eta meretzita hogetairu bitarteko txataletan. Magoek alde egitean, jaunaren aingerua agertu jakon amezetan joseri eta esan utzon jagi, hartu humea eta ama, eta egizui hiez egiptura. Eta egon han, neuk esan arte. Erodez, erregea, umea hilguran ibiliko da daeta. Jagizan beraz, Jose, hartu zituan umea eta ama gauez eta Egiptora joan zan. Han egon zan erodez hil arte. Holan bete zanen jaunak profetaren bidez esandakoa, Egiptotik etortzeko dei egin neutzan neure semeari. Erode silzanean jaunaren aingerua agertu jakon amesetan Joseri Egipton eta esan neutzon: Jagi, hartuumea eta ama eta zoaz Israilgol lurraldera ze hilda dago zumeari bizia kendu gura Daviltzanak. Jagisan beraz Jose u zituan umea eta ama eta Israelgo lurraldera bihurtu zen. Baina odedeszen ondoren, Judean errege haren seme arkelao egoala jakinik bildur izan zen bertara joateko. Eta Amesetan albeste albistea harturik galileara arazo eban. Araheldu zanean Nazaet izeneko herrian gelditu zen bizizaten, profetek esan ebena betez edin. Nazaretarra daituko deutsoe. Hona hemen, iruzkina. Aurrekoan ere gogoratu nebana, gogoratu behar dot barriro ere, aztu ez dakigun, edo beti eukida igun kontuan, evangelijoko pasarte batzuk entzuterakoan, batez ere, Jesus ingurukoak. Ez dira kronikak. Ez dira, egia gukulertzen dugun lehazulertzekoak, kontakizunak dira, egia sendoa daroe barruan eta arexen bila abiatu behar dugu. Mateo, kause autortzen dau, ebertar guztiek ezagutzen eta goraltzen eben Moises, jainkoaren herriaren sortzaile eta legiaren iturri, aurkitu geikela Jesusengan. Jesusen inguruan sortu eta aziko daba jainkoaren herri barria. Eta hori iraragaarteko jarriko da umea Egipton, eta kokatuko da azadeten, Antxiñako tradizioak lottzen ditu eurok sinisten davena idagartera emoteko. Jesus da jarraitu beharreko gidaria eta aresenga aurkitxuko dugu behin betikoan hori esan da Nazareteko familia santuaren eguna ospatzen dugunez aztertu daigun hemen zer remoten jakun eta zer garbitzu beharri izango geuken gure buruetan eta debozio oitxuretan dagoenetik Familia Ez zinon hartu geike gaur dakigunez Nazareteko familia hiru lagunekoa baino ez izatea Nuklearra, dirtzona. Ez in izango zeuden bizi iraun. Orduko familiak patriarkalak zidan eta ugariak. Jose bere etxean hartu ebala bere emaste Maria esateak. Mariak bere etxea laga eta beste familia bateko kide egin zala esangura dau. Eta ez Josegas beste familia bat nuklearra eratzen dabala evangeli joak ez dago ezagutzen bere inguruan dagoen familia baino, beste dik. Eta aseda hon hartzen dagoena. Gerorantza etorriko da erromatar familia ezagutzea eta hango itiuretara egitea. Eta handese jatorkoz gure familia irudiak eta oiturak evangeli joak azarikuzik edo ez daukenak. Familia patriarkaleko hondasunek bainena. Oorea zan, inguruan ondo ikusia izatea, izen handiko izatea. Hortizik ulertu geike, Jesus ekintza baten egoela, bere etxekoek hartu eta txereroan gura izatea, burutik eginda egoala utortuz. Inondik inora zeban galtzear jarri behar familiaren izen ona. Eta gure deboz inorako, hause zan behar. Erakundeak, familia tartean, gizakiok darabil guzan bitartekoak dira, gure bizik edetza eratzeko moduak, inoiz ez dira sakralizatu behar, eta honak izan daitekez, edo txarrak, geure erabileraren arabera, eta ez berez. Orduko familia erakundeko gogoan hartu beharreko gauzak, adibide batzuk mahitasunak zeukan zebikusirik? Itzarmena familien gogora sinatzen zen eta sinatu ondorenBTbeharrekoa zen. Ez diran kontuan hartzen pertsonak. Emakumeak zeukan zelango eskubiderik. Honek ia gaur arte iraun dahau gureen guruan Be inguru batzutan orain dino badira hau. Ezkontzaren helburua Zeme alabak ziran. Erromatarrek ikizonak beharre bezan Gaur egun ere badago evangelizoaren izenean, helburu hau azpimarratzen dauanik, zeme alaben ugaltasunak edo ezak, ez zelan ere ez badau ere gurasotasuna lausotzen. Evangelizoak gain gainetik irakurteak, Eta aldiko itxurien eta behar izanen arabera egitea keroan geinkez, ondorio ez zuzenak ataratera. Horrexe gaiti da ingarrantzia handikoa, azterketa sakon bat egitea, eta irakurketa ahalik eta garbiena egitea. Gaur iragarri dugune ebaglio satio honek ba, ez dau gaur ezagutzen dugu eta gure artean emoten didan, Familia kritika ikritikatzen edo gaitzexten. Edo familiak aita ama eta semeelaba batekoa izan behar dagoela agintzen. Ezemakumeak egizunaren menpe egon behar dagoela iragarten. Ez daigun bilatu Evangelioan norberari interesaten jakona edo aldita inguru baten enaidanaren oinarria. Aurkitxu daigun gaurkoan, Mateo horren sinizmen taldean sinisten zanaren barri izatea eta a zelan geuretu. Mateo egiten dauan sinizmenan autorkuntza hausera. Jesusen inguruan eratzen da jainkoaren herribarria. Jesus da Moises izan zana, bidaria eta legeilea. Haren legea. Jainkoa maitiatzea, zenideak maitiatzean gauzatzen dala esango deusku. Eta Jesus dala itxaron geiken salbatzailea. Hemen ba gutariko bakotxa jarten da jokoan, Neuk hartu edo bastartu behar do temoten jatan autorkuntza. Neuri dagokiet ezin iztun lez eratzean ireguneroko bizitza evangelizoaren arauetan. Nire egin beharra ba evangelizioa ezagutzea arekin otoitz egitea eta horren arira alkarte egitea jainkoaren herribarria osotzea litzateke. Baete daukagu horretarako gogorik. Eliza sinodala egitera deituak gara, eta antxe garatu geike guzti hau iluzinoz eta asmo ederrez beterik. Hamiera hon bat emon urteari, Eta hartu erregalulez barria guztia hantse garatzeko eran. Urrengo domekan urtebarriko lehenengoan itxaroten saituet hemenche. Ordura arte ondo izan. gan de goisiana berrío